дала зрозуміти, що розмову закінчено, відвернулася обличчям до стіни. І тактовна Томочка, кинувши на мене розгублений погляд, ритирувалась із кімнати. Поки вона тут, поки буде заспокоювати Мирослава, у мене є шанс непомітно вислизнути з квартири. Я більше не відчувала її своєю, бути тут стало нестерпно. Усе в ній промовляло про мою тимчасовість. Тут не було жодної речі, котра б стояла на тому місці, на якому б хотіла я. Усе обставляв Мирось. І не дай Боже було зрушити з місця хоча б тумбочку чи стілець, або опомняти фіранки. Спочатку я бунтувала, потім змирилась а потім усе переводила на жарт і намагалася більше часу проводити на роботі. Я без жалю зачинила за собою двері. У мене була ще одна важлива справа. Вона мала поставити остаточну крапку у сумнівах щодо реальності того, що відбувається. Я взяла таксі і поїхала в університетський сквер. Була майже та сама година, коли ми домовлялися зустрітися з Олегом кілька днів тому. А точніше, цілу вічність тому. Коли все в житті здавалось мені суцільною маячнею, безладом і втратило будь-яку цінність. На вулиці так само стояла спека. Але тепер я її не помічала. Сквер був майже порожній. Певно, люди зрозуміли, що ця аномальна погода таки не жарти і рятувались від сонця за фіранками своїх помешкань. Я мала надію, що старі люди не полишають своїх звичок і не помилилася. Фігурка в чорному, мов суха гілка, стирчала на тій самій лаві. Унизу крутилися і туркотіли голуби – ліниво скльовуючи з гарячого асфальту крихти хліба. Аделіна Павлівна, лікар четвертого управління, пенсіонерка союзного масштабу. Щойно я опустилась на лаву, вона відірвалася від свого заняття, і на мене поглянули знайомі, вибілені часом очі. Я подумала, що мені варто Нагадати про себе Але старенька приязно посміхнулась О, приємно бачити Пам'ятаю Ви не любите голубів Так, це я, Аделіна Павлівна Промовила я Вона оглянула мене з ніг до голови Професійним зором Ви схудли? Так, так, дуже схудли Але це вам до лиця Здається, ви скаржились на хворобу? Як почуваєтесь тиск, температура? Ще мить, і вона відтягне мої повіки пальцями, змусить показати язика. А. і постукає по зігнутому коліні ребром долоні. Дякую, поквапилась відповісти я. Усе в порядку я не була хвора. Якщо пригадуєте. Вас зацікавило те, що я затинаюсь. До речі, промовляючи це, я помітила, що говорю майже нормально. І повела далі. Ви дали мені пораду. Так от я нею скористалася і... Що за пораду? з Цікавістю промовила старенька. Ну, як же? Розгубилася я. Ви сказали, що завжди практикували цей метод – зі своїми пацієнтами, повертали їх у точку відліку початку хвороби. «Невже?» – знову жваво перервала вона мене. Я терпляче переказала їй суть нашої минулої розмови. Вона слухала і дивилася на мене з непідробним захватом. Нарешті у її очах засвітилося розуміння, і вона промовила – Точно, це мій винахід, який я назвала ситуативна медитація.